خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر حضی محمد صلی الله علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب رکھن باسر زمان کمان کمان کس صلی اللہ علیہ وسلم موسانی فردیرات انکو آبنکی نظر او دناظر سکاتا رہ دی سپرحین قیام کی کم کم زین تا دی یو قول خدای دې چې نظر فقط موزه سیدته دې بل ترته نظر شې د عینشته خوښو خو زوم په دې کې ده امام شبيب سفاني سعودي ابراهيم النحري مشيرين دي خلق په دقه شې من ده اربطه کو بیت اللہ کی یوسف قدری کی حرم کی نبی بیت اللہ تبو او کو نو موسی سید تبغوری هی مای مائی کوئی مختری بوری کرا خا جا عیادم در شان تیری فحال تک یان کے مسجد ختم دیو رکو کہ قدمین ہوتا پته شوخه خپل غږیږي تا فدیه کې خوشوره ده امام شافعی چې رحم الله ورايته مغشاند دي خو دا حدیث نه معلوم فلر چې توجوب اورود برابر اور د پارا کو سودا زینه توغوري ودی دین علاوه ایمان تکه تلل دغه د ایمان اتیبا ورو یکه خپل سم ځوان کړه حرکت ته به ګورې او دا هغه کمپین او اچ دینه غته به ما ترى یو موږ کې مؤلف څو څو احادیث او ځکه كلام ما برفع البسائل امام په صلاة پدې کوم مسنفي علی رحمته تسلیونه او راتلونکو احادیث امام علیږي چې ایمان ته و المؤمنین را یک سوکی ماک تی ترشه دی را ته یانم غ ختم بعده ها پایان حدیث بن عرت رضی الله تعالی عن عمر ربی رسول الله ص درات کی کرب تو قلنا بما كنت تعرفون وقال بي شراء بتحتيه الذين ما دمات حسکلین و قد تدی پیدا داس طرح د جریکه له په وا باندې هم راځي کله انسان باندې هل چرې شي کله انسان هرګمې کوي خو هرڅو هغه چې راځي د خیرت ته د غېرت د غدې نه ما معلومه شوله شه په زوهر کې په اثر کې قرات شوه او مصنفي پديوانه مستقيل بابونو سره ودکړي باب القرأت خیر زوهر او باب القرأت په باغل قرارت فن عصر کے بیرا حدیث نقل کرده قلنا لحباب نرد اکار نبی اسلام یقو فیضور بلا سرقار نام قل شین کنتا علمون اقرات وقال بیشترابی لحردی امید امید و نبی اشلامی ویسید ویسید حرکات بیشتر کردی نبی اسلامی ویسید حرکاته ی منظوری ویسید ویسید ویسید ویسید ویسید ویسید ویسید ویسید ویسید ویسید قید نبیت قرده رات پاق آزا ام پا باندی چیسوک ویسید ریم هانده کهیرات نشتا امام تحایی رحمه اللہ تذیب پورا تفسیر بد او جهدا بالله مباله روي تم دي يا عباس سوال اوو سو دمني هاشم نور مبيوانان همو جوان تمي چي دي من عباس ته قوسکه رسول الله ص ب زړه اثر کې خلاف کو ته وشه تو کو اله لنا چا هي چې خلقوي چې قريت کو پزور اثر کې من عباسوی په چېرې ماته داسې د دې نه ماجی وسته دیو څنګه قرأت کړی موږ مختار رسول الله علیه وسلم د هاخیر از موږ لپاره استلال دې سکو موږ لپاره استلال دې حکم دې چاہیوئی ذانسا بھی ہوئی غلیب ہوئی کنید دیر غلصہ شاہ تاثول پیغامت بدگمانی صلی اللہ علیہ السلام جو گفشتی چاہا سری معنیزوں کے سرن اقیرتنی خیل سوید بن غفلا حسن صالح ابراہیم علیہ مالک وہ جمہورینا ناقیر اشتا ہے سرن او حدیث و معلومات. خطابه از اعلم اقراج اجابیلی از احلم قوافل از احمد و احمد خالق اید. خدردین اعنی ویشهید شیر رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلام تباو. شیر دا خبر نور سلید. امی آبی شیبه کیا جب امی آباس رضی اللہ تعالیٰ رویتو نے دی او صاحب صاحبی دی امی آباس پر ایک قیلو چی پر زور آتر کی قیرشتا کیریشی چی دقا قیرت چی امی آباس رنہ اکار کری گی دعوات دیو دسک رب کیا ہوچا لکسن چی پر مغرب پر ایشا کی کی پورا تفسیر بے فقہاو جکر کرے دا بي تا ما او دوسه په یي موثاني باغونه هم به کړی دا را دروچې دې قانون ای صلی مع النبي صلی الله علیه وسلم لدينا دع همدمي مالینی جي رسول الله صلي الله عليه وسلم تا حتا يرو فسجد حتا يرو متابعت امام تقديم تاخير سجدو معيد تاخير شويلي تمنا با ساره کوم دي رينك تا تناول تا شي نه في مقاميكا حديث محتويا شويلي رينك او تا تقتدي كان دانش رويتهم وعلى صلى النبي اسلام <متحدث> صم مره <متحدث> قال منبر فاشار الى قبله قبلت المسجد ثم قال لقد ائت الان من صليت لكم سائر الجنه والنار ده پته بده مژید ده حديث سابق ذکر کړه د پیغمبر ته قتل په هند امامت کې ماحکی حدیثم دینات او دنا ذکرو د دې او جنا دلتم دا ذکر شو ماحکی تناولت شین فی مقامک ذکر شرایۃ الجنه خدا نو ذکر ثم عینک من روست حدیث کرا ذکر که وان نار بغور من همه لیده. فشاعت را لما بغور دو وجن la había terminado حسینی فو باب رافل بحثه <اللح> د سماجی کرکو روس توا به دی کرکو بابل اتفاقه صرات اور فسی باب ذکر کو بابن باب حلل ته ته ته امری نه اندره به یا یرا شینا بوساقن القبل حاسیل دی بابونو داته چاسمان ته ودی ګور اسمان نصحاله صهاله سا نه نا څو راغایم برکۃل خمو او درشتر کو یو تر بازار دان دې دې دې مقوا رسول الله ص عليه فقال و اعتلاس ان يعتلسو دم رپیګل تا زو ها اما المؤمنین پرېت کېږي خو بل تر دې استفاده حالیل تفیتولی امین اندر جهی او یعراش شہن او بساقن فتقبلہ جوابنا عام دے ویلی دیر حطلول کا روایتو نے کری بار بار ویلی پر ہم زندگی ہے کئی چیداب پر داخل صلاحات کی التفاق فوقتانے پکارا ما بار اقوامن یرفعن افسارهم الاسماء فی صلاحات ناقضر حال دے صلاۃ یو خواندغه حکم دی لکه څنګه خو خارج یو صلاۃ وصرا سلام داخله صلاۃ کې په وړو دورو وته تبعرائ ملتفیت مون نکه موس tải بدات کې یو رغتې کړه چې سره مانځي چې الله تم توجی الله دې تم توجی کله یې دې ول ترته دفاع کین الله او طيب نادم شاته دفاع کین همان بل ورښتا متوجې شمه تا چې دې 24 کې 18 د دې محله واړی حدیث کراییدې فدې میساج عيد دې تا شان د براني کتاب عبدالله می سلام عمرویت شه لمناجاد د الله سره اما خارج صلاه چه دې هو خارج صلاة د اتفاق کوي نوخاری صلاتم ارتفاع نه په کار وره وې خاليته صلاته یو سره ارتفاع کوي خايدي فرح رحيم الله رات کړي په پدې شاقه التفاد که و خارج صلاحیتی که و اسمان تو التفاد که و بره کتر تمیحضمو ایداخت کرنه دی اکثر صلت دل ترجینه و دعا که اسمان تگوری قید شرح و تی اوکف اپنیدکا ملاس اپکان تولکا و اخفل بسرکا فا اینکا لانتراه و لانتناله نیلی ریش نورسی ریشی اما باجی دی جواید خویم دی دی خیلی دار دې د وینا ائتفا او بګېد سټاول نو غره خو سټاو کليش سينو سټاو کليش نمون پښیدی سينو سټاو کليش مکرحه دی او وینا به هر ته د دې په معنی کې ائتفا د نو هو دا شیطانی کار دی دا کسان چې اختلاف شيطان شو توه یو خراب یې ها ها وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قَالَ لَهُمْ رَبِّي لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ غروفنا نہ کرے جہاد د پاره ولا يقسم بالسييه سي تقسيم نکوي ولا يعذر في قضيه سييه پسره نکوي خالصان ها او فتوه کی واخر چا شهر او یه ناکیوش کندلی پیلا رکی باناستو تس بی نگی رخ دیشار مولیو صحابی کرامتو خیری اترسی درگی سعادی میو خواست هاں مصنف <سنفا> الرحمة دا, دا قیام دا مسائل نفارش وصید تفسیر شروف و مسائل دا قرارت کی وصید میدان وزک باب وجوب قرارت لل امام والمامومی في صلاة كلها في الحضر وصفار وما يجهر فيها وما يخافت ذہ بہ اور شریف کی جنازہ ہم شریف کڑے و دلتا خال فاضیشی صلاۃ کلھا فی العذاب و سفر یہ صلاۃ جنازہ کیم دے بس قراءت ام کڑے و زم درت ایکم کڑے و ترجمہ طلبا ما بوخاری تے کرئی ہا بری د ما بوخاری دا دکه په دې کې دا ترجمه طالب واځه کوڅه پې ساجې اونکلا او یو یې واځه واجب دی کونې دی مرکبي ځافي دی حد څه ونوي چې تا چې په دې حدیث کې دا ووي چې قرت خلق علي امام نه نه وي راي مې دا قرت خلق علي امام یو پیغمبر درونه شمېري په قرت خلق علي حدیث نشته دا ویله سمجه کړاته عام دې امام د لپاره د پامون د لپاره د منفرد د فارم دې سفر کیم دی په هزار کیم دی اهتمام لرته دې وکمغلو یم سبب القراءه خلف الامام نشتر رسیدي نشته تو یو نفس قراتی ویل نفس فاته هم نه او پای چند د عدالت کارو کو چپیو چې تعین د فاتح خیره نقل کو او بایته لا صلاهت لمن لم یقل فاتح للكتاب او دین کيده عدمت عین روایت نقل کده بهره را اذا کوم ته درفات فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران یعدل انصاف دادی چپیو ترت عموم نقل دی اغنقلقوم اذا کارا سمک و ما تیسر معا کنون القرآن بلتر تخصوص نقل لئے لا صلاحة لمن نمی قبل فائده کتاب ماحکی خیرت عام دے فاتحالا کو زمد سرد دے کو امام دے کو منفلد دے کوار پشیند ایتر سے پیسہ لانے کہنا نونا سوک بے امام ووحیف بے کئی امام شاکی بے ز خپل اا ځان د دې مصیبت سره مخامخ مو مفتي نه جوړې دا چې دا په دې کوم چې دا مونږ کیه کوونکی حنا کړې حلا یې کېده خیرات خلق ایمان کې خو د بوخاری په شروع تو <بخاری> صح حدیث نو په تیرات خلق ایمان حالت نو را حدیث یې مکرې زو په ډیره خبرې خو به تثم میدان تبهم ګورې چې په میدان کې تاسو څه تشدای کو نشته څنګه لوبه غارمه مو تر جملې هېڅ متوجي شي صاحاب دی نبی او خاص الله تعالی او ډیر جره صحاب دی خاصره او مبشر او کړي علي کوفتا عمر لګل عمر کسان مقرکل امار میشری مقرکل د مانزه پاره او د وسودی بیت المال داره مې کده کاجده پارا د سعد بن یوقاص رضی الله تعالی عنه هم ماثری فرقوم مشت پاتې شوی او الله دلا په رحم سيطور ف لو حيين دي اكو فرجون يتوقفوا کله چې فلانه باندې وشي کو فو تزه کوي چې پدغه دي کشي چې دي لاندې باندې دي را اسلام کو پدغه باندې مسلمانان ده ده غلالینا عیراختا رسیدی دی. سوالہ سمسنہی دی کی. سوالہ رضی اللہ تعالیٰ دو کوفی آمیلو دیر خواد تیرے پیسے چلے یو وشته میsene هغلی pore ډېر کوپی عامل پاتې شوړي کوفي والا به دې شاکو کړی دا عمر رضی الله عنه په پیوچه کوفي والا شپ به دیرا خود بل په شکو چې خړ غور نه کوي دینه غم جوړیږي تحقیقات پرې کا شکو ی هغه دې نکړې حتا چې د مانځه شکو هم کړې و یعزمونک لا تحسن التصلی قال امنا والله فإني كنت أصلي دين سر رسول الله صلى دا اما دې کې تا واري اما, امّا. دا اما په دې کې چې راځي اما هو ما قالوا و امنا د دې څه وي یو ممانه بل اما مقدر مكتوب په دمانځ په تفصيل کې وصلي صلات عائشہ د نور ورینه ذکر کەی صلات عائشہ کې سماع د شکر شکایت شې د دیو ینا تفصيل د صلات او کله عشيه هم راځي ما خام ما دې د موثن په تو شاید شرح لکنون صلاحات عشاء شکریت کریویی. اما تحقیقات در پاراچ کم صعیلی گلنو اکثری در محمد محسلمت بن حارس عمصوریی. سوک عبدالله بن عرقمو، سوک مولیح بن عوفوی، اید این جو اول دوه نه رکاتونم مختصر او اوږده هر فرقه د قلیل او ریاني او خفف په اوختياني طول پاور کومه معلومه شې رکت 40 شن البته تبره 14 را يسوم مكمات يسر معك من القران نایا په ټول رکاتو کې دا کیرات دې کوه واجب کیه غوږ خلق کوشش دې نسو کی امام شافعی سبې په اړه کړه کې واجب امام مالک سبې احکام اکثر له حکم کل دی په دې رکاتو زمانک و احناف عام دو روکاتی که اوحر بوئی د زوحر سے بوئی تیه نفسی وجوب دیه کوئی اوحرکات بان اکتفاوشه خیلات هنکتی کی گئی دیسلی بیزه اعظام ملگو چوکی بیزه اعظام لگو بیزه اعظام لگو بیزه اعظام لگو بیزه تنگا روکی اللہ آشرمائی انجامي تبعش اوقاتي مسامت رو مارک طلارادي لا صلاه لمن لم يقرأ فاتحه الكتاب دا ورنهم تقحدي سو الا مصنف تاروش کرده نتعين ده فائده شیط کرده لا صلاة علیمان نمیخلص فائده آده کتاب او بیت تید ابو حرر رویت اسم عارض گوز دولی اصول مختب ماتا قرآن سوکی از وانو رویتونو جمع کینو آغا حنات بی سوکی پیو رویت بانی عمل کینو آغا یو حدیث ویدی پیو عمل کینو آغا یو حدیث ویدی پیو بانی عمل کینو اکثر دغاوی چه تغین دے پاتحیف حرد دیں منسکونکی چه منسکینو خامخاو فاتحوی دغا در بایت ابن سامیت ریت تگوری خیمان و ابو حنیفر رحمی اللہ فرمائی شعب آیت ابن سامیت رضی اللہ عنہ پر ایت کی د دے پاتحیف دا بهرږي الله تعالی په پروید کې عموم دې فقره ما تیسر د کتاب الله ته رجوع کو فقره ما تیسر نه قران هغه عموم دې نو ډیره خبره ده چې دا ما تیسر په دې من فاتیح هم فرضا ده هم واجب ده البتا فچری ده فاتحی په زیمان دی بل سورت وی پر دا بهرا پره په کتاب الله ماشی فقط او ماتس القران من موږ وشو هردا دا سو واجب ادا نه لا صلاته تنزول د کامل په منظرہ د کول دې فاتح حق الحمدلله نزول دا قلت ما منظرہ ده ان تنزل دچې دی هم په مزره رساله کول تا خو یو اختیار رايده د طوله حدیثه ز معمول قول لپاره د کوم حدیث پاتې نشي د شنچه امام ابو حنیفه فاتح الحین علی خیر غدله مساله معرکه الاراغه پاتې شیدا مسره د خلاف د فاتحی خلف الامام ده. مغکنه کتابونه لري چې شیوی دي موسنی په دې کې جزء القراءات خلق او بکر به یتې شادي مذهب یې هم په کې القراءات کتاب دي کوله ده غونږي شه هدايت المعتقد في قراءات المقدي مولانا محمد قاسم <مولانا محمد> نتویی <عصان> دلیل المحکم في ترک القرآن الموتیم یا توسیق الکلام في ترک القرآن الخلق الامام داغلی کلیلی امام الکلام ما يتعلق بقرآن خلف الامام مولانا ادل حسیب کلیلی ایو غیاس و غمام امام القلام شاہ سب شان و شای کشمری تغفیح لکلام في خیرات خلق الامام شیخ وحمد حاشم سندی ادجل قوید شیخ احمد سان پوریم پر ذکر رات نمی ادجل قوید شاہ سبی ایو ذکر رات خاتمت في فاتحة القتاب پیر شایخ مجیو رساله لیک اللہ، ارشاد الان پیر توقیل فاریخ خلق الامان. مانگ پا دیکی اول تحریز محل النزاک کوو بے عادل انصاب صداحریف رقید العل بے دخان اروس ترجیه دیمون راجح. محروف ماذبون پا دیکی تلول دی، امام شافی صاحب داد امام بخاری رحم خیرات د فاتحیه خلف امام صلات سجیه هرې پټول کې امام ابو حنیفه بلکې اکثر غیرت خلف امام په یحیی مالک نه امام مالک احمد په شریک وی خو یحیی کیو احمد نه وای لمنتی میا یو ترجی کړه احمد بن حنبل نغرهی مالکی دی شریک دی و یو په जाहीर کې په دې شی امام اواد نه هم امام आवाज اورینو د امام په واځي اتفاقي نن تا دې زاش چې خلق امام قائل سلیه یع بنی صحابه وان او دې مت پخکای دا ته دې خلکو سره چې څوک امام قیل دی سريع حديثه دا بهرده موتاي ما مالک مست احمد که بل او ترمذيني صحيح دي ذکر رسول الله استان د يهري مان راستون شدا بهرغه وته به فرمه هر قرام اي احد من هم فن يسرى او يا رسول الله قال ان يقول ما لي ونزل القران قال فحدث الناس القراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى في اقتراات من الصلات فينا سميع ذلك دون ذا ما ذني شيء جاهر ما ذكر لي شدي صدق النبي ديم دعنا فرمتي ويقرأ الكتاب في ابا هر رضي الله تعاله نور وک داړي چې خدای اشکان دي ځان ته مو خپل مخالف استدلال پېښ کول دي خیرات نمبر اینجا حالچه دانس رویت دے بھیپی قرام کردی محفوظ رویت دے سنر کی اجتراب دے قلاع ایوب السخصانی دا وقلابنا دا مرسل نقل کئی قلاع ایوب السخصانی دا وقلابنا دا رویت کرمین که محمد بن عیسی کرکی بیعن رجولین من اصحاب رجول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلدلیل ابن عمر رویق مصنف عبدالرزا کے دے کندل عمال کے اذا کنتمال امام فقرہ بی امر قرآن قبلہ ہوا اذا لالفاعزی خوبصاند د اید د صباح دی، لعیب دی، تقریب والا پی کلام کردی، حافظی ای خرا مشروع دی. خوزیزی ایب آزول و رازی، هم دی حدیث نیستی اللہ تشکیل، لا صلاة لیمان نمی خوابی فاتحا لکتا بکتہ دلیلی. قمرویت کے اقرا نفسک یا فارسی دا غنیمت الله تست نزدیکه اقرا نفسک لفظ غره دا عرب پروید کی چیز بنا پر وای داخیش او انفراد د پاره ای علی علی معنن فی نفسه خدا معنا دای چی اسم انفرادن په مقصد د لارې کې انفرادن هوا کی نفسک چ یا فنافسه وای سوچ کو فکر کو خدا دو بای تمی صامت رویتی دے بخاری کی دے مسلم کی دے پر مختلف کتابونو کی دے تو طرق وړاند بے پسند باندې نظر کول غاڑی او متن اگر چه موسانب دیر الویه هستی دا دید کرا حدیثی دا نقرکره نو سوفیان حدودی عن محمود ربي عن عبایت المسابین تبدقال فاجویی دا حدیثی ابدعووز زیر کر کر <تصفيق> دیتی ترمیزی زیر کر دیتی امددی وعبایت المیسایم تروایت دیتی لا تقفلو اللہ بیم القرآن فانو لا صلاة لمن نمیقا بیتا والتدا حدیث چرے پرسند محمد میساق دیتی فانو لا صلاة لمن نمیقا بیتا د مقحود نیرویت کرده پانانا بانده محمد اصحاق محتق نفیر آئی ده مقحود محمد اصحاق بانده محمد اصحاق بانده محمد اصحاق بانده مانده مالک کلام کرده طول تروک تیرا جمشیدی ابو داود کی دی داری قوتنی کی دی ساند ماتن تجوور <ترجم> رزلتهم دال فائده لا صلاحة علی ملنم یا اکرمی فاتح الدرکتاب داری فلا تقروی اللہ دیمون قرآن سرن فی انفسکوم دال فائدی داری خودنی که هذا الفاظ همدي فلا يقرأ أن أحد منكم الشئين من القرآن إذا جهت بالقرآن إلا لأم القرآن هذا الفاظ همدي أما القرآن عوضا من غيرها إن الله سيكون قال أم القرآن عوضا من غيرها وليس غيرها منها عوضا بهغه کې لا صلات علی لم یقرأ فاتحه کتاب اماما او غیر امام امام او غیر امام ورها خو قانون ویا درې چې زیادت د شقا غریبی کو شقونه دی چې دا غن اوسق غزیادت نه کړي خره او صافی ماین غیری او دې امام غیری امام, غیر امام تاروز نشته دا زیاتک د سیکاب بلکې غیری محفوظ دی من صلی خلف الامام حل اقرا الفاتح قتال هم غیری الفاظ مختل کرا غیری يوروي ذا سومدي عمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقى فاتحه الكتاب في كل خب البخاري کې د انيشتي د مسلم راوي کوي لا صلاه لمن لم يقرأ فاتحه الكتاب ايتین فصائدن له فصائدن وس قانون داده چې شاید منصوب دی په داخله شویده دا لا صلاه تن منن یا قاری فاتحه کتاب یا باراره منغامای چې بای دې اسا ته او فی د حکم دره خل کو له د افعال مختلف را غریدي سو کوي ف بارته یاد ما قبل تخیر د ما بعد لپاره سو کوې د تقسیم د پاره چي دا وکي یا بداهم کې سو کوې د زېړ د پاره چي ما قبل خلاب دي دا په دې به احتساب کې خامخه او نور کې ګنام سو کوې د زمي د پاره خو ظاهر راځي چې حکم راځي د پاره دا پاره دی صاحب ته فساد منسوخ دي په حديت قانون ذاته لا فيش متوجيشو قرانته تش موقعد فقيد انتفاع كيفكين هذه خدا معناها كلا لمن ي لمن لا يفتح الكتاب فصاعدا ايتين فصاعدا دعا المؤمنين اذا الكتاب صرا ايتين يا بالذين زيد ذم اخو وزن کې حواله فاتحه به د ها څه وزن د صورت کې دوا یا تونای مرته دی ته خلاصي مسله شوه فاتحه الواجب دي فخذ زي الواجب دي زم د صورتي واجبو خو دا مطلب یو متو خیر رتاخت فرد حقد انه جواب کیه لگه اتاها سدلشتی کنم او را سشتا اول کتاب اللہ ده اذا قری القرآن له و انسیدو اذا پخوادبه که ده اذا خداولی اذا قریب قرآن که ده اذا قریب قرآن که ده اذا قریب قرآن که ہو کو مانگی <معينزكي> کی اور ان ستو سبت فاست میں ولہ ہوا چتو کی کتاب اللہ اذا قرئ القران قيرا القران سبب گزرتی اور فضیلت نہ کر عبد اللہ ابن مغفر رو دالیش را فقرات خلف ایمان ابن ابی فيه. حاتم به کوي اج ما ده ده. نا صلا ن هذا حيات في صلات اول كتاب الله دي حافظ سن يغي دي فص ما نه دي فص ما هغه دي كر دي چې نغ دي اوري پس مي هغه تو چې اتاب له جوړ استمعن القران هيته يو قرآن دا له کوشته واره کلم ما سمعوا چې نغ دي واره زباوي مجردي فم هي حکه اوذنا او اشققا وخ سایه اته است ما وی د پاستم ته ادا وی له زور کا کنه هي څوک داني حسابیتو دی چې پا امره مست راکه کړي हात څوک لګي او خرات دکې ما زکه شریجه توجه سترتوي حتا چې حدیث ردي مصوح حدیث دی ماجر الله حسین نماز میں نبی تغننے بالقران نبی چ قرآن وئی اللہ کل شان شان مطالعہ کو توجہ کو ماجر نبی حسن صوت بالقران ہے جے بلترت احادیث دے دے موسى ابن عائشة عبد الله بن شعاب يا ابن عبد الله ما كان لي ما فكرت بالمناقرات حديث زيد وزيد هذيك ما هو ابو احني قال يخلد ما تشمينا تمام ابو احني هو مستدند طب ترى رواه ثماني كلامك فموسى ابن عائشة كلامك مستدین ته ته وی ته مونږ نه دین ته شو راځي ته ځیفی چې دلیل پیښ کی ها تاسو ته وایم چې راویا له خایا ته خپل پربر حیات کلام کبه حدیثای مستدین ته ما یو په دلیل کلام کو او نوم روحنی بحث ده مستدین او دې دې فقط دیوام ابو حنیفه نه خندی شفیعانه نه نما اوه سنا پروتاو سی خو طوله مجمع دي اخو یو چا حق کلام پکړی نه په صحابه خلقو کلام کړی حدیث موسی و صلات کی هم اگر عموم راوي فقرا ماتي السلام بے په حدیث موسی صلات کے دیر مسری دی خرانہ پات فل چې قدیمه رسول الله کو خلل په کمزکیو سوچ دې نستدل پیش کي چې په تمانینه کې دا تقید نه تامو تمانینه د قرب او د چسی ان شاء Was kann, was kann, was kann.